Einaute diren obra narratiboaren hurbilpen kritikoaz tesia du eta doktore da horrein itziar madina e, gure gomitada egunon zuri? Bai egunon. Ala, eurte hastapenian, eh? pasatu zinuen tesia, gore esmenak lehenik? Mila esker. Berantarekin <laughs> ere. Eta, beala, orta, zariko gira goizuntan. Eute etxamenndi bizan dena win hauetan untsa ezagutzen dugu kantari gisa, ehauut etxamenndi idazlea da ere, zuk bere testoak dituzu ikehtu. Zertas mintzuk dira zenbat testu noiz idatziak biskat kokatzeko zureana. Ordean, uh, bon, uh, nik ikertu ditut uh, Mila behatsiunta Irodogoita lau, Irodogoita bostean uh, uh, plazaratu zituen uh, lehen tekstuetak 2000 eta amekagarren orte orte ortean plazaratu dituen uh, testoguziak. Um, orotara ogoita uh, amabi uh, obra dira uh, Luce alalabur eta horietan uh, lau uh, elaberri badira. Erra nahi du uh, nonbait uh, liburu baten forman uh, liburu uh, uh, hori aldeik antitatea betetzen alduten euh, lau um, obra bat dira. Uh, bestiak dira, beraz, um, laburxago uh, eta um, ez dira horiek uh, sekulan, libru forman plazaratuak izan. Bimila uh, eta bederatzi urte azgeroz maiatz argitaletxea uh, asri artio beraz, um, eniaute txamendiren obra osoaren bildumak atzen. beraz, aldizkariko uh, testu aski buxak dira? Ordeon, eh, bai, eh, delako obra eh, labur, nagazio labur horiek eh, denak plazaratuak izan dira mm -hmm. maia aldizkarian. Eta haitzin, eh, zenbait liburu, emandazagun eh, gilentegiko gilen, mila behatzen eta zazpian izan baitzen irun, eh, iri sariaren irabazle, hori eh, liburu forman atximaiten alda. Horioino salgai eta da, eh, sari hori ukan baitzuen eh, gipuzkoako eh, poru aldundiak, eh, ban atzen baitu, eta oinu salgaita eta da. Atik beste liburu batzu, e, etxamendik e, idatzikako e, beste liburuak, eskuragaji zailagoa dute, e, agortuak izan direlako, zedua aspaldian plazaratuak, eta hordion plazaratzen zuten arkitaletxeak desagehtuak baitira. Zure interesa gai horrentzat, nondik helo da, zarkpiztu dauzo? Ordean, erran behar da, nik lan hau ez nila sekulon eginen eh, Aurelia Harkotxa hene eh, zurkaitzaren eh, proposamena espalitzi zen. Ez nuen nik bat ere hene eh, burua eh, tesia baten eh, lantzen eh, ikusten. Gaitas. Justu, erraiteko erakasle zira? Eh? Mai, horrein erakasle naiz, eta berdeski bai, eh, KPSeko prestaketa batian eh, Aurelia Harkotxa kera egin zan eh, proposamena, eman zan proposamena. Eh, eta beraz, eh, non bait, eh, obra ezagutzen nuen ara, irakur, irakurle izan naiz elakotz, horren um, obraren irakurle eskuin eta ezker, ara, maite dut uh, liburu miaketan hartzea eta eskuratu nintuen edo um, bere obra maizatz aldizkarietan irakurriak izan nintuen, benen uh, elabehiak ere eskuratuak nintuen eta beraz, horren irakurle izaitetik ikerle izaitera pasatu naiz proposamen hori izan dut alakotz batetik, eta gero um, biziki interesgeria iduritu zai da lakotz, eh, eta ikertzea, eazen dako, alako eh, obra eh, kalitateko, obra eh, pixu handia duen obra, eta zinez nortasun eh, apartekoa, edo zinez eh, nortasun biziki handia duen obra batek, nolako aitormen eh, urria duen eskual literaturaren historia garaiki dien, dut, Hori errango nauzun, zenta egia nik pertsonalki kantu gintzan, noen etxamendi ezagutzen, eta la jalderekin olaz ez, meidaz lebezela egia eni autetxamendi. E, Pitzkabat, argia eman nahi zinakon uh, urritasun hori? Bai, ondotik nahi zo hartu Oartu, ondotik nahiz oartu, uh, zela urritasun ekipi hori. Nik, ara, uh, irakorzen nuen beh, uh, ez nintzen oartzen, zen olako aitortza zuen eskual literaturaren uh, alogean. Beren irtzen haste asteaz geroz, eman dezagun, uh, zenbait um, entziklopedia literaturaren inguruko, zenbait enziklopedia, irakorzen bali madituzu. Eta mendiren izenik, edo ez da bat ere, edo badelarik Ajunta ipamen labuha eta setasun uh, gutkire kilakoa uh, kantu ipatzen da, baina zoma ezta ez da uh, ara, uh, duen uh, noxtasun hori uh, eskaintzen. Euskal uh, literaturaren koaduan uh, uh, ari bali um, agertzen da zure horkezpenean uh, mar marginalitatea itza, berbada ez da Halako mugimendu baten egdian edotzen eh, zak zer, esplikatzen dure pixkat apartekotasunari. Hoge esplikattzeko eh, puntu bat baino gehiago hunkitzen ahal da. Eh, batetik memento batez lehen ergan bezala, eskuan eh, literaturak eh, onaktu edo hartu bere baitaratu du einhau eh, etxamenndi eman ditzagun milabettzunta hogeitazpian, sari hori eskuratu zuen Gilentegiko gien eh, liburuarekin. Atik eh, ikusten da olako bige gen puntua da ikertu behar ja, Uh, eskual literaturaren merkaturatzea eta uh, egituratzea nunbait, uh, memento batez, uh, egituratzen hasten delarik, zonbait gai eta zonbait uh, idazteko manera, nunbait bai uh, bazter batetara edo uh, utziak bezala dira. Hori alde batetik. Bestetik, uh, idazlearen beraren uh, gogoa edo nahi ikusten da. Mila batzuntan larogoita bian maiatz aldizkaria Ipereskolegian sortzen delaik. Lehenetarik bat da eni haute txamendi maiatz argitaletxian edo aldizkarian publikatzen edo argitaratzen duen idazleetan. Eta gero, larogoita zazpiaz giroz ikusten da alako iduriluke autu bat, doela, erabaki bat, erabaki bat, idazleak, eta fini, ez du gehiago maiatzekilan baizik argitaratzen. Horten, obra laburagoak eta periodizitate edo aldizkatze bat ekilan eldu diren obraak dira. Eta azkenik, gero, hizkuntza ere da kondutan hartu behar, eni haute erabiltzen duen hizkuntza ez da eskora batua. Ordene uh, Orek uh, Irakurlegoaren uh, galdera pausatzen du eskora batua baizik ez takien batek nola uh, uler dezake uh, eskora batuan idazten ez duen idazle bat. Garazi eskualdeko eskorarik ezagutzen ez duen batek, nola onar edo nola uh, onar egana idute, um, nola uh, uler nonbait uh, lezake uh, idazle horrek duen idazteko manera. Beraz, gauza ainiz badira, uh, esplikatzeko delako marginalitate edo uh, bazterketa erlatibo gen uh, um, izaitea izan zira bere, edo, haren egoen eh, miatzen, ere sustraien eh, miatzen, orrtik, eh, baita tog, ere, pixkata erraiten duzuna, nun bait, eh, asumitze hori eta ah, batuaren ah, autaketa eza, bez? Eh, hor, diatogia, eh, inaute txamendiren, ebilbidean, eh, da. Bai, bai. Pentsatzen dut, um, diatogi orrtan, erranda iteke, um, bada itekeela, hausko eh, munduaren um, nola erranginezake hori biziki kontzientzia ondia. Nunbait, errandaiteke, eneute txamendik idatzi duena, eta bere aipamen nagustia hori da, bere obgaren mamia hori da, eskual... Iraganeko mundu bat, iragana, baina berak bizi izan duena guk, gehiago ezagutzen ez duguna, baina berak bizi izan duena mundu horretan ara e, laborantza zen, e, eskual, eskual laborantza e, mendikoa e, deskribatzen du berak, esterentzubi ingurukua, irati eta e, bortu e, inguru hori deskribatzen du, e, eskualduna. Arrunda eskualduna, ara, jatoriz, kulturaz, sozialki, soziologikoki eh, jendeurik eskualdunak zirelakotz. Eta hausko tasunak eh, ikaragariko pizu hon dia du, hausko eh, eh, transmisioa nun bait, eh, eh, liburuetatik kanpo errangabedoa eh, mila bat ziontabitama bostean sorturik eniautetxamendi, eh, eh, etzela hor dion ez telebistaik, ez ihateik, eh, transmisio neguzia zen, kantu eta hitz. Eta ama, amazena zin, eneote uh, txamendik, uh, kantaria eta uh, kondalari haundia, bertsulari familiakoa. Eta horien, uh, alako um, munduaren ikusteko eta munduarek bitartekaritza biziki uh, berezia sortzen da hor, uh, aberatxa, ikaragaji, um, aberatxa bai um, izkuntzaren uh, gaitasun guziak erabiltzen ditu lakotz, eta bai eta ere munduaren ikusteko ikaragahiko manera berezia badu lakotz. Zinez uh, mundua uh, nombaiten naturarekin lan bat edo naturaren inguruan uh, agdatz, agtua zen uh, mundu bat. Horeen, uh, ara, jatohietara joa iten girelarik, eta inaute txamendiren jatohien miatzen hasten girelarik, gauza guzi horiek kurutzatzen dira, eta emaiten dute, zinez, Horren e, obra narratiboaren bere zitazunak ulerzeko e, pista bat baino gehiago. Kuadro bat, beraz mundu e, e, tradizional edo desagertzen ari den bat. E, gero, e, historiak, e, bai, historia mamia narratibena, e, atxe maiten dira... Orla, Tematika bere zibatzu edo jo direnak bestalde? Bai, kontzientzia ondia du, uh, eneute txamendik eta bere obran agatiboan ikusten da, uh, gaukotasunaren kontzientzia ondia du. Naiz iraganari um, pizu ondia maiten dion, naiz iraganak um, bere baitan eta eidazten dituenetan uh, ara, uh, parte ondia duen, gaukotasuna ere biziki eh, importantea da rentzat. Eta unhan bestera ino, ez baita al, gaukotasuna iraganik gabe bere, bere obran. Eta iraganetik dituen ara jatoji, eho eta sustrai eh, aberatxoriek dute gaukotasunarekiko ere olako eh, lotura eta argiman berezi bat emaiten, eh, emaiten dakotela. Eh, eman dezagun, eh, argiki eh, mintzatzeko E, eneo detxamendi laborari semea da e, familia argitu, kakotxen artian e, mintza gaitezke, beraz argitu batetakoa da egan nahi du hauzko e, tasunetik eta e, kultura hundi bat zuen, e, familia bat da, eta gainera gero ikasi du eh, bai lehenik belokeko fraile txan, eta ondotik Unibertsitatean eh, Tulu purpaneko eh, laurantzia eskolan eta Tuluzeko eh, Unibertsitatean zientzia politikoak ikasi ditu beraz ingenieru da eh, laurantxan eta bai eta ere zientzia politikoetan eh, diplomatu da eh, horrek ergan haidu munduarek ilako eh, kontzientzia biziki zorotzen maiten diola eh, ogoi garen mendearen, bi erdialde hortan aldeoktan, ogoi garen eh, eh, nera betzen, eta ondotik gizon gaztetzen delaik ogoi eta bosturtetan ikara garriko uh, munduaren kontzientziazo jotzadu badaki zer den kolonialismoa badaki um, nun diren nun bait, uh, sozietatearen uh, uh, ituhi uh, nola erganen ginuke injustizia sortzaile diren ituhiak eta horiek uh, kitzikatzen, eta kitzikatzen uh, kritikatzen hasten da uh, kritikatzen dituelarik helarik eskoalehiaren ikuspegitik uh, egiten du gainera. Horten, uh, iduruko igarrenu Etan, eskolegira itzultzen dela harik, eh? zenta eh, zomaitochtez eskolegitik hanpo bizioa eta eh, bere ala lotzen da abegzaletasunarek bat eta hor enbata eh, en mugimenduarek ilan bat egiten du astapen-astapenetik eta horrek egiten du bere idazkeran senditzen dela ere engaiamendu eta implikazio zinez eh, Ez da nola errengin nuke, hitzaren uh, eta um, uh, egitearen artean, itzaren eta ekintzaren ahtian, kasik alako gabeko um, ikuspegi batean uh, biziden norbait da, einaute, einaute etxamendi. Eh? Eipatu eipatu e, einaute etxamendi, jatorria eipatu dugu, aipatu zu gaurkotasuna. Elgarrizketa duzu einaute etxamendi, horren egiteko, pentzut aberzgarria izanela zuretako. E, Elgarrizketa horietaik, zuk zera txikitzen duzu? Bon, e, Solasa ikaragarri interesgarria da, solasaldia ikaragarri interesgarria, bistan dena, hainitzi kasten da. Um, um, Solasaldi horietan uh, bon batetik uh, sofritu duen norbait uh, ezagutzen da, Ara, uh, bere biografia ere ez uh, da nola nahi kakoa, memento uh, bortitzak uh, bizi behar izan ditu, uh, baserritik, uh, fan, etxetik, etxaldetik, urrundu uh, behar izaitia, batetik, apetz eskolarat uh, joan behar izan zuen etxitik uh, pentsa esterentzubitik bitik uh, uh, belokera, ordu hartan uh, autorik ez eta oino bere ama astoz baizik uh, mugitzen ez zelaik eta, bon, bi munduen arteko um, biziki uh, eskarta ondia zen hori batetik, gizon baten uh, sensibilitate uh, ikaragahia senditzen da edo zein gauza da uh, sentzazio ituhi, harenzat, eman dezagun uh, ikaragarriko deskriabak eta ederrak ditu uh, belokeko fraile txian uh, amak, iguririkako puskak uh, zama horietan jatekoak eta uh, ikaragarriko indahondiak zen dute harenzat. Beraz, gizon, uh, ikaragarri sensiblia, mindua, parnetik uh, mindua. Uh, amarek ilako eta Erlijua baitzen erdian alako uh, pataska gogoja bizizan zuen, uh, pentsatzen da pataska hori xuritu gabe gainera joan zitaikola ama. Uh, hemen sortzi urte zituen. Uh, beraz, uh, etxamendik uh, uh, hemen sortzi urte, ama berroita iru urtetan zenuzitzaikon, bat batzian, hori atxikitzen dut batetik. Iragan mundu horik hilako um, lotura kasik uh, erranginezake organikoa uh, badula oraino, egin nahi du uh, bere baitan bizitagoin mundu hori, hori uh, ikaragari um, bere da ikustea, zentak genera gizon jakin, jakintzuna, bere etxean ikusten duzulaik, haren uh, ondoan ikusi gauzu, meta bat liburu xar, zointan uh, grekoz eta arameoz, eta farenetako izin mm. ez ezagunak diren izkuntza eta jakitate bat inguruan ari denok baitela, Uh, zinez, uh, gizon ikaragari interesgaria da, um, gauza ainitz gurutzara azten ditu bere baitan, eta aldi berean manera izi gaji simplean uh, adierazten ditu, eta izi gaji uh, emozioek ilako, um, ara, uh, aheman, ahumdi-ahumdi handa, uh, emozio ikaragariak pasarazten alditu, poeta, gauza ainitz gurutzazten dira gizon horien baitan, eta salos aldi horietan, Pagasta bat gauzaik hasi dut. Zue entzutiaak ilan, uh, pentsatzen dut, nostalgikoa dela inaute etxamendi. Gaukko tasunari berriz ere, mintzatzean, aipatu dauzkizu, puntu baikor batzu, or, uh, gaukko egunean? Ez, ez, ez uh, ikusten ditu, uh, puntu baikorrak. Uh, Berra da, guauk ikusgin ez ezkenak, baina bueno, baikorrak horrek ere um, uh, berezi dela, erakusten du, ernei du, eh, ez da ertsi, nahi bali maduzu bere minean, eh, mina hor eh, duela ez da dudatzen eh, baina nala ere gainditzen du eta gainditzeko bere, bere zera hortan, E egiten dituen ekarpenak, e beti pasatzen dira e jakitatetik badu ikaragarriko kultura, badu ikaragarriko ezagutza, eta ara pondu baiko retan, eman dezagun e azken aldian e aipatzen zuen etarik batzen eskuararen e nunbait e ber e e jendakteratzea edo eskuarak nola behi zartu duen alako goresten alden uh, zerbaiten balioa, eta uh, bon, uh, alderdioktaik, uh, kasik bera, uh, ni bainu baiko jakoa izaiten alden dela. Bukatzeko uh, itziak madinan, ala, be uh, tesiain duzula, pasatu zula, ardietxi duzula, zure eskuetan dago or, dokumento poikoloa, ideia bauzu, ba sinuke haintxugasea gitaratzeko, zertantzila? Ba, ideea banuke, bueno, um, ara, hau uh, universitateak uh, galdeginik akola nabaita uh, laueun horri aldetaik bat da uh, eta badira segur naiz, um, obetzen aldiren pasarteak, uh, argitaratzeko tan uh, ideea banuke, fangogoa banuke esteko, entzatuko naiz, argitara arasten, eta egia tipitu behar dutala, eta bon, berbara hudantan hori uh, lotuko niz. Enaute txamendiren obra narratiboaren urbilpen kritikoa, ipatu dugu, behoa ita amak urte pasako ebil bidea, zure Powerpoint hartzen dutez. Deuz uh, uh, asmatzen, oita amapi narratio lan, laue leberi, zinez obra beratxa, uh, gorexmenak, eta milesker? Milesker zuerit, agomendatzen dauzet uh, hartoski hilak urtzea.